Полінко, полечко, ти де. Може, вона вийшла в крамницю за хлібом, а телефони залишила вдома, вкотре себе заспокоювала. В передпокої на вішаку висіло темно синє пальто подруги, і ще чоловіча дублянка, яка видалася Оксані, наче знайомою. Під ногами поліни червоні замшеві чобітки, і ще одні, чоловічі. На Сергієві. Просто панічно, не роздягаючись, кинулася в кімнату і остовпіла. В ранішнє зимове сонце через розчинені штори заливало кімнату світлом, і в його променях творилось таке божевілля, яке ще довго буде гвалтувати Оксанин розум ночами, поперек неростеленого ліжка. Гола-голісінька, з вагітним животом до гори, з виреченими очима, висолопленим язиком та з гримасою, болю на обличчі, лежала Поліна. Світле волосся ніжним оролом огортало голівку. Руки трималися міцно за шнурок на шиї, який вп'явся її у шкіру, аж та почорніла. Оксана скопилася за горло. Крик застряг десь усередині. Заточилася, схопилася за дві руки. Кинулась до подруги, торкнулася ноги, крижана, руки мертва. І враз вона почула за ліжком чиєсь скімлення. Не розуміючи, що відбувається, кинулася на голос. Скрутившись скалачиком на підлозі, поряд із ліжком, Лежав її свекор Сигизмунд Владиславович. Очі мав відкриті, руки поклав під голову, наче замість подушки. Він шморгав носом і схлипував. Господи, виживі, слава Богу, що тут сталося? Сигизмунде Владиславовичу, що тут сталося? Хто це накоїв, хто? Оксана нахилилася над переляканим, який здалося чоловіком. Вона панічно вишукувала на тілі свого свекра якісь ознаки насильства та не знаходила. Той від її голосу, наче прокинувся, підвівся, сів. Оксана, дорогесенька невісточка, це ти? І раптом він скопив її за руку, потягнув до себе. Та так сильно, що Оксана аж заточилася і впала на коліна. «Сядьте, оздечки, поруч, поговоримо, а тоді ви зробите те, що маєте зробити». Він міцно тримав Оксану за руку. Вона глянула в його очі і похолола. Божевільний погляд, божевільні очі. Не стала поки що пручатися. Розуміла, цього не варто робити, якщо тільки вона хоче жити». А то я вбив Полінку, Оксаночко, бо вона була нечемна. Якщо ти будеш нечемна, то, Владичок, тебе також уб'є. Тільки не кажи нікому добре. Тоді він приклав палець до вуст і розсміявся. Вона пішла від мене, розумієш, покохала іншого. А мені що накажеш робити з моєю любов'ю, а? «Так не можна. Ні. Бачиш, но застарий для неї. І дурню всяку мені потякала. Друзі ми давай залишимося. Яким там до стобіса друзі?» І я собі вирішив, якщо не хочеш бути зі мною, то Бог з нею. Може і справді так ліпше. Два роки минуло новісточко. «Ти, думаєш, моя Іриночка не бачила, як я мучуся через тую хвойду?» А ото випадково позавчора зустрів полю з тим її теперішнім, і все. Глуст втратив. Ні про що думати не міг, як тільки про її запах. Вона пахла, як ванільне морозиво. Захотілося ще хоч раз Пригорнути до себе той запах. А вона, вона, тварюка невдячна, теж мені моралістка винайшлася. Сігізмунд Владиславич розтиснув руку. Оксана висмихнула свою і зірвалася на ноги, перелякано заткуючи. Свекор підняв на неї очі повні сліз і крізь хлипування промовив. Викликай міліцію, Оксанко. Я вбив поліночку, і мені, певно, також уже не жити. Так і сидів, обіпершись спиною до ліжка, притулившись головою до поліного волосся, яке звисало світлими пасмами додолу. Закрив очі старим зморщеним обличчям текли сльози. Оксана відчувала, що сама отот -от не втримається і почне плакати, кричати, божеволіти. Дивилася налякана то на Сигізмонда, то на мертве тіло Поліни. Жах своїми пазурами всередині нищив її. в голові паморочилося, мало взяти себе в руки. Тримаючись за сіни, добрила до шафи, Відкрила її та витягла біле простирадло накрила ним полінку. Задеренчав полін мобільний, що валявся в коридорі на стільчику. Телефонував Сергій, не відповіла. Що вона зараз йому скаже? Натомість виняла свій і набрала номер міліції. Згодом був суд. Вона головний свідок. І вона розповідала про Полю і про Сигізмунда, про їхнє спільне минуле, про Сигізмундову любов до насильства. Ірена знавісніла раз по раз схоплювалася зі свого місця, викрикуючи